Ďalší, prosím. Dobrý deň. Dobrý deň, mamička. Kde máte dieťa? Ja som detský lekár. Ja viem. Veď práve. No? Chápete, pán doktor? Veľmi mi vás odporúčali. Mám syna. Peťu. Aha. 9 ročného. Je ťažko chorý? Tak, tak, tak. Čo je? Aké má príznaky horúčka? Bolí ho brk? Nie, nie, to nie A čo je s ním? Viete, to je ťažké. On je. bojko. No, nie plačte, mamička, všetko sa dá vyliečiť. Keď ja som vstúpil... Taká nešťastná. Tak, tak, tak, tak, vidím, vidím. No, upokojte sa. No, no napríklad zavčas rána. Čo? A chápete, keď sa zobudí? Alebo keď príde zo školy a, a, a večera? Nerozumiem. A... Nechápem. Do školy chodíva sám? Odprevádzam ho a chodím po neho. A do kina? Oh, už pol druhá roka nebol v kine. A? Co sa bojí? Oh. Ešte aj mačiek. Chápem, už chápem. Je to nič. Súčasná lekárska veda. No, príďte s ním zajtra do zdravotného strediska. Poznačím oh. si vás na 12. hodinu. Do, do, do, do, do zdravotného strediska? Áno. Ale on nepôjde ani za nič na svete. No a ja ho predsa nemôžem priviesť na silu. Nazdávala som sa, že prídete k nám domov. Aha. Bývame tu nedialeko. Autobusom číslo 102. No dobre. Aj tak teraz musím ísť k smutnému dievčatku jo. Tome. Počkajte, prosím, chvíľočku. Ano. Musím si pobrať lieky. Ano. Nevideli ste môj žltý kufrík? E, žltý kufrík? Nevidela. A, no, tu je. Hneď to bude. Mm. Tak, tak, tak, tak. Tak tu máme prášok pre smutné dievčatko. Tomu joj, veľmi silný liek. už ten nepomôže. No, potom tu máme ešte fľaštičku antitárača. Pred použitím zatrepať. To je pre jedného táraja. Tak, no a pre nášho ho, Peťu, pre nášho. Prebáčte. No, náš prepačte, pán doktor, ale... Peťa neužíva nejaké lieky. Bojí sa. Mm -hmm. Ani len sódu nevypije, lebo sičí. A polievku mu nalievam do plytkého taniera. Mm. Bojí sa je z hlbokého. No prirodzenie, prirodzenie. Čo? Vám sa to zdá prirodzené? O, ale nie. Je to prirodzené pre túto chorobu. Ah. Takým deťom dávam liek vo forme cukríkov. Mm. Pozrite, Vidíte? Aha. Celkom obyčajný cukrík v rúžovom papieriku. Aj tie najbojazlivejšie, deti si ho vezmú. Tak, tak, tak. tak. No, myslím, že som na no. nič nezabudol, tak môžeme ísť, mamička. Áno, no a, a kufrík? Aha. Vidíte, skoro by som ho bol zabudol. no. no. Práve nám odišiel autobus. No... Chudáček Peťa. Nechala som ho samého. Zaujímavé. Vidíte ho? Koho? Tam hore. Na riešení. Toho zvárača. A, áno, áno. Jo. V takej výške. No. A nebojí sa. Ha? Musí to byť verusmerý človek. Nikdy som si neuvedomil... Ha, pravda, pravda, nevšimol som si... Už schádza si dolu. Naozaj veľmi smelý. Ach, ako to, že niekto je taký smelý a niekto sa bojí. No, veď práve. Zaujímavý vedecký problém z lekárskeho hľadiska. Áno? Viete, píšem knihu. Volá sa... Úloha spravodlivej bitky v normálnom vývine chlapca? Tak končí šiesta kapitola. A musím vám povedať, vážená pani, že som on, práve dokončil siedlu. s je on, so Vy ma nepočúvate? Ale áno, áno, počúvam. Ale no, sa pozri, čo? čo? Ten zvárač je už dolu a má tak istý žltý kufrík, ako vy. No, stáva sa. Hey! Mladý človek! Voláte mňa? Áno, áno, áno, vás. Joj, udivuje ma váš výkon. No že aj vás, pán doktor. No. Tak, tak, tak, mladý človek. Chce vám povedať, že ste veľmi smelí. Ja, veľmi. A čo to vravíte? Akáže tam smelosť? Pracovať v takej výške? Dovolte, aby som vám stisol ruku. Aj, ja. aj. Ja. Jaj, zavadzia mi Veď aj mne. No, položte si ho sem. Je, aké sú návla rovnaké? naozaj, návla rovnaké. No, mladý človek, a môžem sa vás niečo opýtať? No, len sa pýtajte, odpoviem, čo treba. Však ste sa v detstve radi byli. A, áno. Zavšetko. No. Ale na čo pripomínať také talafatky? No a to vôbec nie sú talafatky. Z vedeckého hľadiska je to totiž oh. veľmi dôležité, lebo, no ale, ale hlavná je vaša neobyčajná Aj. smilosť. pretože smelosť rozdiel... je... náš autobus. No, vidíte. A ja som sa chcel s vami porozprávať... Nezabudnite no. ja, ja, rozbitý teplomer, z ktorou by som zabudol všetký kufry k svoju najdôležitejšiu je. vec. Ta, Dovidenia, mladý človek! Dovidenia! Dovidenia! Peťka! Peťenka môj drahý! To som ja! A kdeže si? Myslím, pod posteľou. Sa dá čo mrví. Peťenka, už som tu, nedovolím, aby ti niekto ublížil, no, poď von, o, oh, vylez, prosím ťa, vylezaj, vylezaj, Peťa. No. pod postelou je tma, vylez na slniečko, no, Vstávaj, vstávaj, Staň Petenka a neboj sa, no, no vidíš no. že ja som si myslel, že je tam jašterička, ty si vlastne celkom pekný chlapec, ukáž sa, nože zohni ruku, nech vidím aké máš svaly, počuješ? Posluchni, Peťa. Hmm, vôbec to nie je zlé. Vôbec to nie je také zlé. No a, a teraz poskoč. No, no, no, poskoč, synček. Prosím ťa. No. Výborne, výborne, prípad je, pravda, že zanedbaný, ale vôbec nie ťažký. 100 gramov cukríkov naozajstnej smelosti a bude zdravý, ako buku, vidíte. Hneď dáme Peťovi cukríček a pôjde sa hrať na dvor. Naozaj, pán doktor? No, tak ja potom pôjdem do roboty, lebo už aj tak veľmi meškám, iba čo poprosím susedku, aby dohliada na petenku a pôjde. Nejaké susedky, nejaké susedky, som kategoricky proti susedkám, to môže byť len na škodu. Sám dohliadnem, aby váš syn poriadne požul cukrík, naozaj s nej a prehltol ho. Mamičko. Neboj sa, synček. Musíš počúvať doktora. Neodpáť, ale veď si už počul, čo povedal pán doktor, všetko bude dobré. No, tak, tak. No môj tak, tak, tak, tak. No. A, ale a, čo je to? Vy to nie je môj kufor. Pre pána kráľa. Mm, to je kufrík toho svojho mládenca No pravda, že aký ja rozbitý Teplomer, aký ja deravý Termofór ja... Nevzal som svoj Ale jeho kufrík Vlastne chcem povedať, že on vzal Môj kufrík a nevzal svoj a v mojom kufríku boli cukríky naozaj s smelosti. Oj oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, čo teraz? Ten mládeniec je aj bez nich dosť smelý. Ak zje čo, len jediný cukrík bude až pre veľmi smelý. Pre pána Nemali by ste pre pána kráľovať, mali by ste ísť. Už pán doktor. No, aj ja musím nájsť toho mládenca. No... Aha, a tu je napísané elektrozvárač Valentín Veďorkin. Musím bežať. No a ty počkaj tu mamu. Sam neostanem, bojím sa. No tak poď so mnou. Ani s vami nejdem, bojím sa. A čoho sa veď mi bojíš, ostať tu alebo ísť so mnou? To je jedno. Vyber si. Bojím sa vyberať. No rýchlo sa rozhodni. Bojím sa rozhodnúť. No, rýchlo. Bojím sa rýchlo. Chceš? Odvediem ťa k susedke. Ako sa voláš? No? Teta Kaťa. Kde býva? Neviem. No tak v ktorom byte? Neviem. Tak poďme najprv pohľadať ju. Ah, tak to sa môžeme zhovárať až do večera, ale ja už nemôžem čakať, tak poď so mnou. Ďakujem, stará mama. Ďakujem, to stačí. Ale, Valečka, ťažko pracuješ a poriadne neješ. Odkedy máš mokrý fliak na povale? Ach, tečie, tečie. No, v noci sprchlo. A zase pretieklo. Mala by si to povedať správcovi domu, stará mama. Ja by som mu to aj povedala, ale keď on nechce so mnou hovoriť. Tamto je, sedí na dvore na lavičke. Tak sa s ním pozhováram ja. Čo to vravíš, Valička? Ty si taký nespútaný, smelý. Aj hlas máš ako zvon. Ešte vyrušíš nášho suseda, leca. Ja keď pijem čaj ani cukor v šalke nemiešam, bojím sa, že štrgnem lyžicou a vyruším ho. Čo práve odpočíva? čak dnes bude musieť niekam letieť? Len choď, choď, choď inak, lebo zmeškáš doky. Nuž, keď tak chceš, stará mama, idem. Choď to je ale chlapec ten môj vnúčik. Môj valečka? Niko sa nebojí. Ale aj tak je to ešte taký... Joj, či chuďa len zjedlo desiatu. Deže má ten kufrík? pozriem. No toto? Cukríky. Je to predsa ešte len dieťa, Úplné dieťa. A ke. Zajímavé cukríky. Mm. Fijo. Mm. No, mm. ah, Lepší jako čokoládové. Výborné. Mm. Ah, Druhé je ešte lepší. Je ešte lepší. Budem sa musieť konečne pozhovárať s tým správcom. Taká nehoráznosť. Vysedávať na lavičke na to má vždy dosť času. Ale myslieť na nájomníkov? To nie. Človeku môže povala spadnúť na hlavu. Však počkaj správca. To ti ja veru nedarujem. Dobrý Ty deň, si doma. Dobrý deň. Práve som sa vybrala za správcom, ale že som práve teba stretla, to sa teším. Poď hľubok, poď, poď ku mne na čaj. Ja, Anna Petrovná. Poď ku mne. Ako dlho sme už susedia? Ani raz som ťa nepočastovala čajom. Ďakujem, Anna Petrovná, práve som dopil. Len poď, poď, poď. Tak aspoň. Tak aspoň. Cukríky si vezmi, chudáčik môj, i si sa ti vlietadle zažiada sladké, tak si zaje. Anna Petrovna, naozaj. Neodvrávaj, vezmi a hotovo. A čo tvoja smutná cérka Toma? Ešte sa neusmiala? A jej pošlem cukríky. Ďakujem, Anna Petrovna, ale tu nepomôžu cukríky. Toma sa prestala smiať, keď jej ochorela mama. Hm? A odvtedy nie a nie usmiať sa. I mama sa už uzdravila a to nič. A... Už som sa obrátil na najlepšieho detského lekára v našej štvrti. Ano, čo a... ak by ju prinútil usmiať sa? To nič, len nezúfaj ho, ľubok, v jej veku. Iné by bolo, keby sa človek v mojom veku odvykol usmievať. Na, no, daj si čajíka, nech sa ti že, že ja musím ísť, Anna Petrovna. Viete, dnes lietam a ešte pred odletom by som chcel zájsť k starému priateľovi. Pracuje v cirkuse ako krotiteľ, viete, majú tam cvičené medvede, psy, šašov, možno oni rozosmejú, moje smutné dievčatko. No, tak dovidenia, ďakujem vám za cukriky. Dovidenia, dovidenia. A ja si vybavím účty s tým naničhodníkom. Juj! Hej Holubok, ty si? Ty? Ty, počuješ? Takýto neporiadok doma sa trpieť nebude. Zateká mi do izby. Úžaj les na strechu. Nemám kedy loziť po kadejakých strechách. Vám tečie, tak si leste. Čo to vravíš? Ja mám liesť? No, dobré, holubok. Poleziem, aby si vedel, poleziem. No predstavte si, ľudia, predstavte si, iba keď sa odrazu vystrčí z okna, vystrčí z okna, iba keď zakričí, chytí sa, rúry, rúri, rúri tak to ju rukami oklapí. <tým> ľudia, ľudia, kam až dohnali starú ženu na požiarný rád rúrik? Tichá, tichá starenka, keď tu tí mačke na chvost požiadajú o spreplačenie, takže ani muche neublíži. Aka, mucha, ako s tým súvisí, mucha? Veď ublížiť muche nie je škoda. Ale tu blížili čo. Joj, spadne, spadne! kto? CIT, ľuďom chýba CIT. Keby bolo tu? neliezla by na požiarný replík. Kto, kto, kto je to? Veďorkinová zbytu zmi tu číslo 40. Veďorkinová. Jo, a... Anna Petrovna, zleste. Dávam vám slovo. I hneď vyleziem na strechu sám. Len sa, len sa tušte, držte! Ja sa držím! Len ty nevieš slovo dodržať. A ah, oh, okay. samozrejme, to je zváračová stará mama. No a iba keď sa odrazu chytí rúri. Chytí sa rúri a už sa škriabé po rebríku a oni už kričia, kričia a kričia. A ona len rukami takto preberá a nohami takto prestupuje Nestáraj, a... zavri ústa. Anna Petrovna, Ána Petrovna, Petrovna, zležte dole. Stalo sa nedorozumenie, zjedli ste pilulu a vďaka nej... Čože, papuju? Ešte si blatý holúbok, aby si sa takto so mnou zbovávala. No, nie, stala sa, chýba. Čo by, čo by mi chýbalo? Nič mi nechýba. Pomaličky si leziem na strechu a to je všetko. Mám kufrík, vášho vnuka. Valečkou kufrík? Áno! Ako sa dostáva do tvojich rúk? Už idem dolu. Opatrenejšie. Čo sa plašíte všetci, bojkovia? Aj za jednu ruku sa udržím. Aha. aha! Aha! Človek musí byť smelý. Bez smelosti sa nedá nič robiť. Po, pozor, pozor. Šmýkne sa vám noha. Čo by sa mi mala šmíknuť? Hop. Ha. No nie to. Už som na okne. To je rečí, to je rečí. Drahá Anna Petrovna, teraz keď som vám všetko vysvetlil, chápete, prečo som sa tak rozčúlil. Teda, ešte nikdy ste sa neškriabali po požiarných rebríkoch? Hm. Predtým ste si to nevšimli? Koľko cukríkov ste zjedli? Tri holúbok. Oh. Myslela som, že sú valečkové. Oh, to nič, to nič, to nič. Ešte ich muselo ostať viac ako desať. A, a kde sú? Istotne ste ich položili niekde inde. Och. Čo? Tých cukríkov už nedholúbok. Oh. Dala som ich komu? komu? Nášmu, susedovi, Lecovi. Lecovi? No už hej. Je skúšobným letcom, A keď si lietadlá skúša, či čo? Oh, oh, aká hrôza. Ak je čo len jeden cukri. Mm, všetci leci sú aj bez toho smelí. Až pri smelí. A, a tak ich práve učia opak, aby boli opatrní. No tak jo, jo, jo, neseď holúbok. A chceš, jo, jo. potom si posedíš. Ale teraz utekaj. Ano. Tu Čo, kde si bol s ním aj chlapec? Kde je? Ach tu. Prečo si zalízol za skriňu, ha? Pôjdeš na dvor. Tam nájdeš smutné devčatko Tomu. Nikde sa tam hrá, no nepláč. Hneď už spoznáš. Všetky devčatá sa chychocú a ona sa ani neusmeje. Opýtaš sa, kde má otecka. A my zatiaľ... Za mne pôjdem. To by ešte chýbalo. No to by ešte chýbalo. Utekaj a rýchlo. Prečo sa tu plazíš po bruchu? To... To len tak... A kde je tvoj otecko? No čo ti je môj otecko? Vieš, má také... také cukriky. Ale to nie sú obyčajné cukríky, Ak ich zje, môže sa mu aj dačo stať. No je lečic, nie? A tie cukríky Môže sa mu dačo stať? No, otcovi sa môže dačo stať? Aj kam ideš? Ja tu sám neostanem. Daj mi ruka, po so mnou. Tam je detský lekár. No, no tak poď rýchlo. A, a všetko ti vysvetlím. Kde sú? Nikoho tu nie Asi odišli. Čo budeme teraz robiť? Musíme pohľadať tvojho otecka. To musíme jíst na lečisko. A kuflík nechali tu. Čulak ho zabudli? Nemali bychom ho vzít do sebou a zanězdím ho? Ber kufrik a jdeme! Toma! Hmm. Hmm. Hmm. Toma, kde jsi? Na co stojíš, chlapče? <laughs> Kam běžíš, chlapče? Ty som nešiel ne ne s sám v autobus. ťa, čo je na tom? Čo je s tým dieťaťom? Celé sa trasie ako hrgľuje. <totototilý> Bolí ťa niečo? To dieťa je chore. Treba ho i poslať do nemocnice. ni no. nič ma nebolí. Ja sa... Čo bo? Bojí sa ísť do nemocnice? To dieťa má horúčku, zimnicu. Zastavte a, a, autobus, peťa? musíme čo najskôr za vlácanicu. Dieťa, on nie je chorý. On sa len bojí. Bojí. Ale som presvedčená, že je chorý. To nie je normálne. Je to normálne, ale, Čo teta, tu Ty plačeš, Peťa? Nehámíš sa. Vyzeráš celkom ako ten urevaný chlapček na ulici. <súdň> Zauzať tak vyzerám... Cakom tak. A, a možno aj horšie. Tak... Tak nebudem plakať. Ani... Ani za nič nebudem plakať. Tak sa mi páčiš. Rýchlejšie, Peťa. Uh, Rýchlejšie. Môj otecko má týšto tak rád sladkosti. Včera zjedol celý pohár zaváraniny. A vieš, kde je lečisko? Musí byť preť za tou, za touto ohradou. Aha. To no, môžeš tatovať sa Ja, ja neviem. Tak teda nevieš, to som si mohol mysliť. Kufrík je tvoj, fľaška je tvoja, no? ale čo je vo fľaške nevieš. Tam je, tam je, no. A čo je v kufríku? Neviem. Neviem, neviem, ale ja viem, odkiaľ máš ten kufrík. I si ho ukradol. Neukradol. Nože chlapci, pozrite čo je v kufríku. No, no, no teda, to, to nie je ho kufrík, nie je. To je kufrík. A tá tetuška iba keď zakrčí, no? Zakrčí. Je tu akási fľaška. Daj ju No, nejdi no, len. Ticho, maj. Kam sa s takým upňukaným diečiskom? <laughs> Veď je to len také upňukadlo. Čo ty... je to? Ona no. nie je nejaké upňukadlo. Ja ti dám. ja no, ti dám, jo, ja... Lukaš. Jo, ja. Lukaš. Ja. Ešte ja. je ešte biela. No, no, no, ešte to má aj biela. No, ešte to neviem. Čo sa zadrapuješ, no? No teda, počúvajte, iba čo ho chytí, vrazí mu jednu a on letí. On letí. Kriška, leti. nepí to. Kriša, nepí. Kriša nepí. On nepí to. letí a letí. Kriša. Kriša, čo sa ti stalo? Ja som vypil aj ten psík, kto olízal. Pozrite. Jaka ziška tu už... Nie, otvárajte ju! Ja. Vy ste prečo? No, no, Budem ťa s... neoblíznuť. Ja. A Nechaj ja. ja. mi. Neľúbim ju. Neľúbim ju. na prvýkrát. A je ten Ty sa smeješ, Ana Petrovna, Anna Petrovna dopustili, sme sa, dopustili sme sa dvoch neodpustiteľných chýb. Poprvé. Poprvé, mali sme si vziať taxík. A podruhé, podruhé, sme nemali chodiť k tomu kročiteľovi. Nemali. Anna, Uf. Ale ja som si myslela, že to mi rotiť je u neho. Ja predsa nie som na vinie, že sme niko ne zastihne a, a tam ide ja. a, aký si chlapec ja. tam a. to je taký táraj no celú hodinu bude tárať tím hej griša griša už aj povedz kde je tu bránka griša griša no tak kde je tu bránka griša čo mlčíš ako ryba čo je s tebou griša griša ana petrovna možno to nie je on možno ste sa pomierili Musíme zase utekať. Musíme utekať. Ja už <tý> <Slačiň> <tý> <Děje> Bránka. <tý> bránka. je ale Bránka. Braj, bránka. Bránka. Bránka. Bránka. Zošalili, či čo? Nemáme čas, Anna Petrovna. Musíme sa ponáhľať. Utekajme. Rýchlejšie. Možno môj ešte neodletia. To je otecká. Je to. Je to. No jasné. Pojedol všetky cukríky. Málo chýbalo a vrazil by do zeme. A vy čo tu robíte? Našli ste si pekné miesto na hrade, len čo je pravda. Veď ste mohli... Veď vás mohol... Veď kvôli vám mohol... Čo no vy chlapci si ústavične dačo na vymýšľate? Naozaj? Veľmi potrebujeme hlavného vedúceho, no toho, toho najhlavnejšieho. Viete, ide o cukríky. cukríky. Jej otecko zjedol jedny také cukríky. E, cukríky? No? Ach tak, cukríky. A nebola to náhodou zmrzlina? Ale už aj sa prečo teď to. Môj otecko, naozaj sa oň bojím. Môže sa mu dačo stať. Volám sa Toma Petrovová. Ojo, prosím vás. No. Petrovová? Petrovová. No, tak, tak poďte so mnou. Tu rieka, tu rieka. 403, prepínam. Počujete ma, prepínam. Tu 403, tu 403. Áno, počujem vás. 303, odpovedzte. Jedli ste dnes cukríky? Nie. Kategoricky vám zakazujem jesť tie cukríky. Fedich ani nemám. Akože nemáte? Nie. A kde teda sú? Ja... Ach áno, cestou som sa zastavil u svojho priateľa a nechal som mu ich na stôr. A čím je váš priateľ? K roditeľom zviera. Jeho, jeho, a jesme Vieš, tak potom utekajme, ďakujeme, ďakujeme. Počkajte, počkajte deti, poďte sem, poďte sem. Prosím. Nikolaj Petrovič, Prozkaz. vezmite moju Volgu a choďte s nimi. Už sa začala druhá časť. A krotiteľ so svojimi zvieratami už vystupoval. Asi práve teraz vystupuje. Hej, hej, deti! Kam bežíte? Ale prosím ťa, obiť ma, no Prosím vás pani, dávajte to na to, dieťa. Tišie! Tichšie. Takže nevyrušujte. Čo to stvárate? Práve keď je to najzaujímavéjšie. A vchá, vchá To Jako! Dolu! Vidíš, nechce ho poslúkajúť. Na nie, takí malí ako sa první nalého. Ako si smelí. Pozrite sa, pozrite, to je ale víc, vík. Ešte som sa tak nezasťať. Pudlík ohryzol levá Rasa, sú smelší ako ovčiarské psy. To, to som v živote nevidela. ...upokojte sa, upokojte sa. Doteraz sa nemôžem spamátať. Viete, nadzvyčovala som so svojimi psíkmi nové číslo. Veľmi sa usilovali a tak som každému z nich dala po dva cukrky. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nevedela som, že nemyslela som. Že... No všetko sa dobre skončilo. Číslo malo uprovský úspach. <laughs> Aké máte milé, veselé dievčatko. A vy máte skvelého, smelého syna. Áno, vieš, otecko, aký je on dvážny. Áno. Vieš, ako má bránil? Dokonca sa byl s tým uličníkom Gryško. Gryško? A veď vieš, Gryška chodí už do 5 triedy. Čo sa bytky týka, už druhý rok pracujem na knihe Úloha spravodlivej bitky v normálnom vývine chlapca. Zozbieral som rozsiahlý materiál. Chlapci sa rozhodne musia byť. <Sík> no áno, aj ja som sa v detstve rád bijaval. No. nedal som nikdy ublížiť dievčatám a maličkým deťom. Aha, a váš smelý vnuk Petrovna, no. s ktorým sme si vymenili kufry. No, mimochodom, kde je môj kufrík? Tu je, u mňa. Oh. <S -díky> Ale a, a veď je prázdny. Kde je antitárač a prášok smiechu? Ach, tak je to teda. Čo? To bol antitárač a prášok smiechu. <sík> antitárač vypil tára vygríška a hneď prestal tárať. A ten prášok vysypali na seba chlapci... A nemohli sa prestať smiať? <sík> tak preto ten dáraj vôbec neodpovedal. No, no, no, ano. Hneď som si všimol, že smiech tých chlapcov je umelého pôvodu. A nie je to nebezpečné? No. Sú to len deti. Nebodaj už navždy budú takto. Ale nie, nie kríza. krízary. Prejde pravdepodobne, však aj prestane tárať a tí chlapci sa ešte zo dva mesiace budú smiať pri hoci jakej príležitosti. E, e, pán doktor, Aho? môžem sa vás niečo opýtať. Preto. Chápete, pán doktor, Peťka nezjedol ani jeden váš cukrík No čo, ak sa znova začne... <rý> Vylúčené, vôbec sa nemusíte znepokojovať. <rý> Váš syn Peťa sa už nikdy ničoho nebude báť. Keď sám život urobí človeka smelým, to účinku je oveľa silnejší ako hociaké lieky. Zavrana. A vôbec keď sa dá zaobísť bez pomoci medicíny, aj to má znowu se nauczy raz miać! <śmienic>